Besvikelse alltså ett blogg där det var någon i Sverige som hade samma ihop som här artiklar och lokalt gick. så fick man kommentera om det var en medborgare, liksom att säga alla saker. så fick man sig kommentera sig om han tycker att det var rätt att han var besviken. Jo, jag såg det när han gör. Jag kikade dit, det var något smått där som det var någon som hade fått något konstigt som inte skulle köpa. Och så var det någon som hade snö upp till köksfönstret och ibland gråter vi av kvällarna Risk för takras. Plattar är en jävla stora dammsgolv ju. Så är grannarnas radios där. Lyckslägenhet är ditt där med fan fyra, fem rum och kök och, och helt platt. Ja, helt plattigt. Det är nog 20 gånger du jag på den här Jag vet att hon har en stor radios med plattor. Hon har en mönkig att köra upp Som att köra upp Jag vet inte något visst Annika Gustafsson har inte upptaget och hon har alltid västigt med på morgonen. Vad är hon då? Hon är en Ja, ja, nu är det den här veckan. Bjukt vett i ingår, var det det ni menar? Var det här? gärna ja. bättre samarbete i ingår. Ja, det var, jag har jag, ett lusläst och ögonen bara så. Ja, Man har då upp i halsen när de bara lite. Samarbete liksom ingår, vad har det något betyg med det? De har ju väldigt bra samarbete. Det är han som bestämmer har andra följer efter Hunden Går i kojan och säger Den börjar se lite risig ut Och det är mycket bättre här inne Lite väl nedgången Man skulle nog kunna få stil på det Lite färg och kanske några textiler. Och så börjar han skriva Kärle Ernst Kirsteiga där som några gamla hus till fina... I Sverige I städer. Sverige, ja. Jag, jag alltså, fattar bara det att de... Nej, jag vet inte hur de har sig både det. det, det säkert det, behöver man byggnadslov för hundkojas. Ja. Mm. Och åtminstone är inga. Gör man det? <laughs> Ja, <Gissar> yeah, om, om du ska laga en ordentlig grund att den ska vara varmt och själv, så måste du och det är grund och att det är varmt och... Jo, ja, så måste du ju ha liksom centralvärme och liksom jo, vatten i och vässa och, Ja, golvvärme vet det är ju det, ja. Och det, nej, jo, jo, det, jo, och det, det måste ju ha riktig grund och då <Gissar> du måste det vara byggnadslag. Och, och så tv och så att det ritar litantenn och <laughs> så att hon har alla möjligheter att njuta av sitt liv. Och internet också. Internet, givetvis. Givetvis så att ni kan surfa där och kolla in liksom på de bästa tipsarna på. Det var bra fråga? det är bra fråga, det. är bra en fersk doktorsavhandling i Laboris sägs att den som utsätts för långvarig kyla blir utmattad och får svårare att koncentrera sig samtidigt som intellektet fungerar sämre. Har du känt av något sådant den här vintern? Har du här Kenneth lindan? Ja. Ja, visst. <skratt> Men, <Mert> vadå? <skratt> uh. Ja, nej! Har du känt av? Var så klart ska jag nu kunna bli... ...domare? Dummar. ...domare vad är <skratt> Men det är ju helt klart det, hur man är redo och vända på det, så det är helt klart det, det där är ju en sån här undersökning det, det, det är ju en sak som är helt klart. I Finland så är vi ju nog ganska smarta då, när vi har bastu. Ja. Men så fort som vi inte har bastu och vi sitter ute så är det ju liksom... Så måste klart. vi hoppa i snön gärna. Ja, och så beter vi oss som små grisar och dumma och jätte. Så om man nu tänker efter, hur förbannat korkar vi människor egentligen är? Här kommer det ner en sån här hela eller massa sån här skit. Så tar vi den på den här svarta kolla. Och så snurrar vi och skuffar upp den på en sån här liksom... En stor hög som bara växer och växer utanför köksfönster. Man nästan börjar gråta när man ser ut mera. Och så, vad heter den? För att det ska finnas utrymme på den lilla platta stället för att komma mer av den leda ut. Då. Ja, ja. Men om du mokar snö runt huset så sparar du också på energi. Nej, men det gör inte man alls. Jo, det där, gör man. För att man. sen när jo, det smärtar det... så får du in i grunden och så är det riktigt kört i det huset så får du ändå börja renovera om det. Så ja, men det där är det... Alltså, för... Hur sparar man energi när man mokar snö? Åp med väggarna. Det är ju noll grader under där du sparar energi... Runt sockern och sånt. Som gjorde man förr i världen gamla ja, Aj, snö, snö, snö på gamla tre. Ja, men det är för att... Snö! Snö upp och runt husen är ju så långt. Men det är klart att man förr i världen... Det här var... Ju, var ju isolering. Ja. Men förmåla, förmålar man ju också husarna med någon riktig färg, inte med någon sån plastfärg som täcker. Så nu när de åker upp med snön där, så blir det fukt under, så ser man bara hur små, små färgen på våren. Alltså när du går förbi när och tänker, det här huset är fint bygde, så slår man en gång i väggen och ner. Ja det är shit bytte förra var det ordentligt bygde. Ja. Och man ner en snö. Isolera sig liksom isolera Jag, jag, jag, jag tror nog den här frågan var västlös. Det stämmer nog det att desto kallare det är ut, desto mer fryser hjärnan, desto dummare blir det. Man. Stimulerar det intellektuellt till att vara smart. Det no, här är en som säger det, från Kyrkosten: Nej, egentligen inte. Åtminstone har jag inte själv märkt någon förändring. Ja, det där kan det någon annan. Överlag tycker jag inte alls om vintern och källar, fast man äh, fått vänja sig vid att det är kallt. Då det var mörkt. Har jag nog känt mig tröttare än vanligt liksom. Och där kanske är rätt Att när det var När det är mörkt och dagarna var korta Så då, då var man liksom Men vi sysslar ju med revy så Vi mådde ju kikbra ja, vi, vi märkte ju ingenting det. Har var Roligt hade vi så inför där Orkar man bättre när man har det roligt Absolut ja Och det är ju ännu, ännu också ett bevis på det Att när det är kallt så frysar hjärnan För annars skulle man inte hålla på med det Då skulle man ju ligga hemma i var det för. Här är en som vetar upp sig för det här, Sådana där som min son som Karis Inte direkt så Men jag visst väntar jag på soldagar Jag är en sommarmänniska Som fungerar bäst i värmen Säger Veiko Martinen Ingo Som egna hemsägare Och ganska gammal till åren Tär det också på att kraften att skotta snö Just när man fått trottoare Skottar Kommer snarare en snöplo. Jag är tacksam över en god granne. Mm. Det var. Det kan gå dåligt om min, den snöplo kommer att ofta. <laughs> det var förra veckan som det hade Du har haft snö då spelar jag så en sån här som blev dålig när det kom snö jag var sån här och i karis. Skulle pia, då mm, Ja, jag så gick sån snö där och så blev jag för, kommer det så trearen Driver miss igen med sa <laughs> det satt schön. <laughs> Satan på. Det är en mad ladling. inte jag kommer bara höger Den första Första som jag sa vilken underbar Någonting, så kommer jag inte ihåg mer. är flyttade ut på landet, vi grundade bara dagar med snö och vita vind, bla bla bla. Men mm. vintern var ut så att jag och räknade till egen. Satte på eget på snö. Det var bra att det är nära till. Kyr Kyr är jo, det, veckan just. Står för dörren. är en slinta, står för dörren och vintern bjuder på möjligheter, utmärkta möjligheter till vintersport också i Söra Finland. Att ta vara på de goda förutsättningarna för aktiviteter utomhus borde vara en självklarhet i alla barnfamiljer. Men verkligheten är en annan. Ja, det var förra veckan. nej, i förrgår. Barn i skolåldern rörs på sig allt mindre. Vardagsmotionen har minskat och sittande framför dator och tv har ökat. Den fysiska konditionen försämras och överviktar allt det vanligare. Det är att barn i dagens läge sitter framför TVen desto mer så är det att de har varit fel tidpunkt för sportlovet. Det kommer ju att OS. Det kommer på natten det. Det kommer på natten. På ja, och så sa de på dagen och så sitter de framför tvn och sig på OS på natten. Sportloven är, är bara för... Barnen i dagens läge inte ju faktiskt sport. De har bara en bänkjord. Sådant som finska. Vad är det? Bänkidrott. Softsport. Softsport. På engelska skulle man kunna döpa det till finsk. Man skulle kunna döpa till Mind Athletics. Torke att tanke, tanke vi sa svenska, visar okay. svenska. Tanke men det Är ju schackspelare eller? Nej, men så, nej, alltså, men... ska du ha sitt min pappa när han, var, han lyssnade på alla idrotter förr det var ju inget TV utan det var radion. Och ibland fungerade inte så slog han knytnäven med radion så så det Han boxade mm. När Det var boxning så satt han så Yes, yes. <laughs> och det var radion precis som ska se. Så vi hade liksom TV vid när pappa satt och så. Jag var Isukimo av Thiago. Ja, jag. <laughs> Nej det var Finland-Tjecken Det var inte så hemskt många år sedan <laughs> Så jag var nog ishockey måvakt för Finlands lag då. <laughs> vad god vad, vad, vad gjorde du då? Jag hoppade det? någonting så hopp. ja, ja. Vi hade eh, en katt som älskade ishockey Och för mannen när den inte när såg Boken så var den bakom tvn Jag tycker inte om handboll <laughs> Vad var det där för man? <laughs> du håller så långt i höger Varifrån kommer det där? Alltså är det är handboll liksom äh, fina familj äh, eller vad? Ja, de är liksom de kan lite mer så hej spelar du också handboll? Varifrån kommer det? Nej allt. Det måste ha varit barnen där. Ja, men det är med inte sport som här ska inte Hej, spelar du badminton. <laughs> Nej, det gör jag inte. För jag tycker vikten match för något. Nej, men vi spelar du golf? Det passar bättre. Nej mm. ja, men liksom orsaken är kanske ursaken, inte att att, att, spår att på det, på. det det, det, det, det spår ut det här i men något. För att ursaken ur, till det här kommer från det är att att det är att han har varit så här hurri urhejlua. För det, det som är mest som mest störde inte hanboll laget mest pratade om hur vad det känns att spela Mm. Och nu vet du vad horefil i sig nog, men nu så du vet ju hur svenskar är nog. Nej, men du menar alla svenska påhåga. Ja, liksom så här. så. Hela Hela <laughs> <laughs> det finns två ja, svenska. det finns då så att det finns ju. Ja, det är det ofta i <coughs> <coughs> <coughs> finska filmer för. Ja. Det var det var det gör att de är lite lite Ja. Och sen är det där från och så och sen det på arbetet som jag jobbar så finns det en samarbetspartner så han som från ett tryck, tryckare så han nu, <coughs> han spelar handboll. Mm. Och alltså, alltid säger, gud då, mitt brukar alltid säga. Mitt av honom brukar jag alltid säga, men det är för handboll jag spelar <laughs> handboll Handboll har ju ordnade tacklingarna där vid den här linjen, så de alltid brukar känna lite på varandra. Jo, den när de kommer så nära vet du, när det <laughs> går Nej liksom, ja, men hur är det med fotboll? Varje gång du får Nej, mål, kommer, så kommer det... där kommer man ju med fötterna. Nej, äh, du sitter bort, så att det var billigare det utav fotbollsspelaren där. Utan fotbollsspelare där. Nej, nu spelar fotis och körts erfara och sidan lite. Där sitter det väl. Jo, nu är jag sådär. Jag brukar typ såna bilder jag. Jag är ju dankfull för vi är fotboll. Jag har fått några med, det jag fått, du jag skulle få några fler när jag såg på det. Och de riktiga bilderna från Voderach var synd att oh shit. Nej, ja, det ska jag se. Jag ungefär stod jag varför för tittar på fotboll. Ja. Ja. Nej men fotboll är väl typ mer manligt och maskulint för i fotboll så går man med fötterna för evigt upp på andra fötterna man, man liksom man idrotta, måste med handboll det är bara nära kroppskontakt. Västern i ishockey och i nåt före när Kanada var med där och slog varandra slog de Nej i ishockey var det Häftigt. också lite såhär men att det här är för mycket skydd Det är såhär det är säker sport. Det, då det är lite som amerikanska fotbollar också, det enda stället där de, orsaken för att de klappar varandra på rumparna, det är det enda stället där det inte finns skydd. Nej mm. <laughs> ah, ja, just det. <laughs> ja. Okej, okay, nu ska vi tillbaka till västra nu. <laughs> Taxskottning utförs, snörejningar, tak och portgångar, tjänster säljas. Det är liksom aktuellt nu, väldigt 39 euro timmar tar de för att nu kontakter. Vad ja. var det då? De de 2028 som var företagare it Men för, för företagen tar, med jag vet det Före, Företaget väl lite mer mm. Hur hur länge tar det? då? För dem, för många timmar där. Jag vet inte, för mig tog det stött, ska vi ska vi Ska vi starta skott och snö? man skulle kunna förtjäna mm, man skulle lite bara pengar. Göra. No, som, 50 år Jag skulle kunna tänka mig att starta den här firman. Jag bara med det att mamma får ha den så Vi tar pengarna och så lättar vi att snöna hos mig. Men du ska göra... 20 i timmar. Du ska göra sådana med att att asfaltera på, på sommaren. Och så reser du söder upp på vintern. Men bäst bara salterar på vintern. Ja men det passar lite. Små ja man salterar på sommaren och så mockar man på vintern. Mockar man på vintern, att ja, ungefär ja. Nej ja, det är mer på det viset, man salterar på för vintern då och så vi. mockar man snö på sommaren. <laughs> <laughs> det är mycket bättre det jag <laughs> har. Det är bättre arbete, arbetsfördelningen lättare för elbid. Höga elräckningar att vänta. Vi har oljevärmen, vi har höga oljeräkningar. Holy shit vad det kommer att kosta. Jag måste betala in olja oh, här. Det Holy shit. Holy shit. här har enligt Koskelainen tvingat elanvändande industri att begränsa sin produktion i Finland och i övriga Norden. Men vet ni vad? Det, så det, här, det var någonstans som att om så här liksom, att det här är och så att, att alla borde ha veddelning och mina och så här liksom. Men tänk vilken jävla död för det skulle vara en stad om hela äknes, hela hänsan ska börja alla ska ha egen vedspisare och kakar och unga börjar elda och det. För när 90% av befolkningen kommer hitta en elda med vedhälda utan rö, rödda dit det, och så är det någon våt eld och så ser man när man går redan förbi simman kommer det och röka, blöta rökvoln ut och så, liksom det fattar och Herregud. Ja, det är många som kan elda i dag. De vet inte det. det. Nej, så sätter jag, jag sätter in på det här viset då. Så tar de nej. först av de tre glade, så vrider de av vattnet, och de kastar in en spisen ungefär. Ja. Så tjuv hessar in efter, bara för att få eld på den. Nej, nej, nej, man sätter in ett värmejus bara. <laughs> <laughs> jo, det går det också. Det <laughs> <Värmeljus> är värmejus <laughs> där. Har du eld i spisen? Jo. <laughs> Värmer inte, det får bli kaffe aldrig varmt i. Jag skjuter det ofta så illa heller. Sen lägger man en man säga doftju. Ja. Den unge lippor den egentligen, så man ganska snyggare den. Lippor den här man Står det på kultursidan meda. Man ska snyggare det här då. Själv. Ja. Ja. <laughs> <laughs> kan vi bli ordöga nu hela? Kan det vänta till du har skitänkt <laughs> på? Till här, jag satt just och läste den här han här med skolbarnen som rör sig lite och sånt. Om det står här att en barn i 20-årsåldern borde röra sig minst två timmar fysisk aktivitet och minst en timme för 18-åringar. Jag, jag tror att många barn i 20-åringar rör sig två timmar och har på med någon fysisk aktivitet. Mera Förutom är med i BK eller KIK eller... Mm. nu rör de på sig då nu går du till tvåskopet och tillbaks och tvåskopet och tillbaks och västern och tillbaks och västern och tillbaks. det är mycket många timmar på alltså, så den, den, de som har mest energi och som, som ska vi säga rör mest på sig så är det tjeet Jag sitter på mitt barnbarn cyklar så innerligen och, och, och så och så vad heter det där, när de rör upp cykeln så där. och så kör de på bagyolen ja flera timmar nu på nu. Men sen kan jag ju sitta med farmorsdata och en timma, det är ju ingenting förstås. Mm. Men då är de på sen. <clears throat> Inte de så du tror det. Argumenten för att uppmuntra barn och unga att bygga kojor i snön eller beger sig ut i skikspår och är men med en värld att upprepas. Det helt med barn som bygger kojor i snön och så gräver de sina tunnor och så rassar hela den grottan ihop. Så grannar säk... rassar den grottan ihop och så där och det du ju säga det, det är så bara att det krävde någon nej. Förr byggde vi koja här på Gornbås, vi byggde koja, vi var till, synnerheten att vi bodde på centralgatan i karaktär vid Ewalds. Så då var vi där till Ewalds efter Du de hade franskisar, de här tjurfrist franskisarna, att kom ni bara förlorade, ungefär sådana, väldigt stora, ungefär som en byggkloss. Jag vet jag har varit ska jag vet om ser ut. Ja, så tog jag en sån. Så vi såna, och så fyllde vi dem med snö, så byggde vi snöslott på det viset att vi dem Men en papplåra. Ja. Man tog och håll där, så fick man fint färdigt, så fick man ju på det viset det snöslott. Mm. Men det var, det var lite fusk det Fursa? Jag menar, ja, men... det var riktigt snö. Ja, det var riktigt snö, det var byggt utan franskisar. Det är mer <laughs> dumt. <laughs> du vet. Du men då borde vi ju ha Nej, nej, men vi har papplåra som en sån här form. Upp i Krasiborg utan att tappa bort dig. Jo, jag sa det precis här. Det är den boken, ja. Ja, den ah. boken. Men många sidor är det? Sex sidor mm, då? Nej, kör du. Rappvis till kartboken Raseborg. Kartboken är 92 sidor tjock och innehåller kartor över såväl tettort som glesbygden. Just ju, men 92 sidor tjock, kartboken Raseborg. Ja, herregud, nu är det lite himla stora kartor. Jag tycker att det finns lite kartor. Sen säger jag ens här. Vi vill ordet varmaste gratulera staden Rasemori till den nya kartboken och det korrekta namnet på vår karta. Därför uppmanar vi nu staden, Rasemoris olika enheter och tjänstemän att ta sig en titt i kartboken och därefter uppdatera sina Ah, mm. Liksom många gånger tidigare under 2009 mottog vi ännu denna veckas måndag 22 andra en försändelse från staden. Denna gång från miljö- och byggnadsnämnden Med den gamla gatuadressen. Så vad säger ni då? De som ska föregå med gott exempel Gör det inte mm. Så är det alltid Vad är det. gör de då? då Trycka en ny adressbok och mitt... Det ska föra tjänstemännen till använden Alltså ja, men, det är så mycket som... det, är bakvänt... <hör> det, det är alltid vad Förlåt nu, fan de sysslar med det. där Rasseborg <hör> ja. så är det Ja, men Raseborg är det ju Raseborg. Det är klart att liksom <coughs> jag skulle mer säga som så, jag tror nästan att den kartboken kommer till att vara jättebra för sådana som verkligen behöver det, sådana som ska måsbara. Jo, jo det, alltså, det, är då, det är helt okej okay, ja. i det. Men liksom, varför tjänsten menar vi behöver de behöver sådana kartböcker? För de är ändå, ändå ute och skirar, så det är inget bit Men skilar. är det ändå 92-sidor lite väl om man får utorientera? <laughs> jo. upplagan uppgår till tusen exemplar om en och är med andra ord förhållandevis glötsam. Tusen exemplar. Även och hur många innehållare är vi? 30 000 i Raseborg. Man får väl köpa dem. Vad kostar de? 70 euro stycken? Det står inte någon pris för det. Det står att man kan få det från lantmäter i mätningsavdelningen på Raseborgs stad. Men det står inte pris. Är det orienteriska? Det står ganska bra ja hur är det är, det glad, är det bara gåtbara det, det, det är nu såna... de mest förstade filmar misstänker jag, att de har bara tagit tusen Det på ju prövade och hemma hos sig. nu tror jag att det är meningen för de som är intresserade att få en sådan karta, man hittar sig. men sen så Men 30 000 personer och vi är det tusen. Ja. Men så är det därför att kan vi säga som så största det är att inte en mig jag behöver inte nånsin kartor jag, jag hittar hitta någon här från att jag matilda jag och hittar inte alltså, då är det så gamla. Ja men det är, jag tänker ju närmast på till exempel Taxichauffören eller lastbils... Nej, jag tänker på, på när det blir något sorts alarm, till exempel när är i Bara och så kommer Karis eh, brannkorn med sin bil och, och båten i, i släp och ska slänga den i sjön och sen föra ut och titta vad det finns för brannkorn. Ja, och så och, en, och kommer Karis på Nej, vet, karis det är inte Karis brannkorn, det är Snappatuna brannkorn. Och jag ska berätta att det är Snappatuna brannkorn. Så de som alltid far först ut, ja, de, för, jag vet inte om, jag de far Barisund, men vi tar Kärgården liksom, Snabatuna kärgård och Ekles kärgården. Så där finns en äldre kar som börjar vara till i åren redan men han kan vara enda i en halme utan till. Han är mycket mycket bättre som en karkbok. Mm. Så tal om en mänsklig hjärna kan vara liksom mycket mycket bättre. Ja men ser du alltså i Bara så mycket. finns det ju frivilliga brankor. Ja. Men de får inte alla fast... De har... Nej jag vet det samma med Snabatuna kärgården. Det går i kärgården istället. Ja eller Ekenäs ja. Men vad har det för stor skillnad det till exempel? om man kommer kartor, en omkring. att de ska hitta. Ja men så, då, ja. sen igen så. Om en alarm kommer bara sunda och de ska väga ut. Och Karis Brank kommer ut och riva i Sen är det alltså karta. Så kommer de till gränsen. Hej, vi kommer till Ingo. Kartan tog slut. Här sa han att vi får hem tillbaka. Ja ja, då därför liksom. Varför kan det inte bara sundaren få... Deras frivilliga brandkår. de därifrån så känner varenda hela Holma som Sifika och vet vad alla heter så. Jo naturligt, för de är ju inte skolan. Alltså, det alltså, det, är så. det finns ett bra ord bakmusat. Mm. Och finns att ta till. Alltså det det <laughs> dessa gånger man liksom man, man finner inte ordig. Nej men det är ju så, Hur de så tänker, det... och, alltså nej för Nej. Men, men så fungerar men, byråkrat det Byråkratin bara. fungerar På det viset Att det som faktiskt ska fungera Får inte fungera För det måste fungera bara Vi har skrivit här nu att De här är, utbild i är utbildade Yrkesbrandkorn är utbildade För att gå och släcka en brand Så då får inte de frivilliga brandkorn Som kan släcka det Gå och göra det För de är inte utbildade till det Nej just det ja. Det är samma sak som därför får man någon kört taxi heller som inte är utbildad till en taxi känner till de här gatorna. En sån här, som har gått och kört omkring här hur mycket som helst, han får inte köra taxi, inte. Jag har hört att det, att det, att det var vi hade uppe i Karisrevyen om, om taxichaufförer, att det här nog ska vara aktuellt på tänkt, att de ska lära sig hur man föder barn, jag menar. Man vi kan bara lära det, de har faktiskt kommit på att kanske det skulle behövas Aj, eh. en mbi kurs för, men... för taxichaufförer. Ja. ja men det är ju klart i fall om det skulle hända ja det, det är ju klart ja jag trodde de, de hade det redan faktiskt. nej bevars det, det, det, vara... det är ni som har börjat med det Det är ni som har börjat med det snart har ni alla taxichauffare där i rad att vänta kan vi dra in såna kurser men det var lite många taxichauffare som var sitta på den nu vet du efter det, de det är liksoman, så vet att den största är en kämpare och att svimma eller Kanske de lärde sig att svimma. Nej, jag Nu måste jag få tullak. tar vi en paus.